Amiga, sinceramente, a coisa tá feia pro lado dele, viu? Encontramos alguns vídeos no celular dele que estão escondidos com senha, que tem muita pornografia.